والذین اذا قالوا فاحشة ما کیسه مناسبت لازم دیں مخ کے دی ما کیسه جنت بارے بیان شوه الله وی د پرځګار لطیار شوه د هغه پرځګارانو خلقو صفات ذکر شوه ای که صرف بن صفات ذکر شو نن الله نور صفات ذکر د متقین او د فریضه ګارانو خپل کس ذکر دی ګټه انسان د ګنا نه پرهیز کوي انسان بیا کل بنی ادم خطا او خیر الخطائین التواب ټول انسانان بیا ګنا ګران نه انسان د ګنا کی نبی پاک ریسیره کبیره نه او نور مادهانو ګنا کی یو بهتره وب ګنا ګارو کې اگاده خیا رات وګوماس نل <سؤال> فرمای والذین اذا فعلوا فاحشه اغه اذا فعلوا هر کله چدی کی فاحشه یو به ناکارتا او ولهم ان فسهم یظلموا کی پخپل نه دو گناہوں میں ذکر کلو فاہشو کی یا ظلم کی باقبل ذا ممفسرین وای دو فاہشین مراد گناہ کبیر بی گناہ زنا اللہ عداقا آدو ظلم انفسهم نو ولا مطلق گناہ هیشا اغل لازمي نه بولم تا ولمو ان پوسم لازمي غنا ينه خل ځان باندې زیات دي کول کی هغه کې بل څه zarar او په خصه ايته وي چې بولم برسره په ګنا کې مبتلا کی متعدي غنا چې بلم ځان سره باسي غنه له تاسو لږه تبام کې خپل ځان سره په کې نو ولم ان پر سہم داده چې صرف صرف خپل ځان سره مو کی ځان لا ګناويو پانشه دي ته وي چې بلمتلا کې مُخطلا کې مُتعدی دا قصورګران آ کسان نه کې داسې ګناوي شي ځان لا ګناوي شي یا بلمتلا کې یا مطلب دا چې وړو ګناوي کی او لوی ګناوي کینو زکر الله بیا په دې وخت دی سکه د ګنا په دانه چې بیا به په هر ووګور ډېر پرېزګار کړي بعض خلک ګناهمو کې اثر دی په هر او ما به ګاړه درا کړی یای یو بنټول اے همیشې اذر ساتید تکبر د ګناه باندې تکبر ډېر خطرناک دا انسان لا بربادی او لا تباقیدا دا الله باندې د بدمعشي کو لیدس انسان الله نمات مافه نه الله پرمه نه دین چې ګناو شو پرېزګار خلک پرېز کو بیا مو شوا بض الله چ ګنام کینو الله کی کی کی را یا چی او خد احمد الله حکومت الله عذاب را یا کی الله بسزارا کی زرد وو بس دا الله ایا تو را چی ګوره الله منه کوي قیامت ته تریا چی ګوره دا مزل نه دا ګنا دا لومن ته مزه دا خطیر شو د ګنا عذاب باقی له ګنا روان دي باقی له الله یا کی دا الله یا د و دل عذاب دل سزا دل مخامق دې لريات نو چې کله دا ورته یاد شي ګنا نه رستنه فاستغفروا له ذنوبهم بیا د خپل ګناونو د توبه واس توبه وکړئ د دې چې استغفار کی په استغفر الله ربي من كل ذنب يا نور الفاز دي داخل الفاسون بچي ګنا نه توبه خپل الفاز دی ورو من کل ندم بن واتو بوله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وغيره نو توبه واسه آ نو توبه انسانو چی انسان سره د ګناه پری د پرېزګار انسان سره د ګناه پری او انده د پر اعظم کی چې دا ګناه نو مکد چحکه والی په ګناه کې نو بیا حق حقه پس کې کو دا لا حق ځای کړی پاږی کی قضا اوکه پی دی اور کولی نو پی دیو کی تفصیل دې لري ته به چې دا وویشل او ګشان او کړه الله حقي داري پی دی پی دیور کی کراوی قزا نو قزاو کې کې انساني حقي واپس کی او نادم شه انده پر اعظم کی او خپلوانه توبه او واسه نه الله پر زګرام نه ګناوشي داسه کر پی الله کی توبه واسه واپسین الله فرمایي وا مې یغفر الذنوب الله دکه الله تعالی انسانانو ته ترغیب عمر کوي خپل صفت اومبانه او مې يعفر الذنوب اې څوک د الله مگر صرف الله کوي ک جرم نه او جرم سر اړه الله قانون دی ماته داغه دا جرم معقول دی بار کې الله اعلان کوي اې جرم نشي معقوله مگر الله بونه نوگو ایکی ما ته ترغیب ده خو خبر ده وینځي په کوم ده چې جړم لامه کړو نو الله ته واپس الله ته واپس الله نه ما پیو او الله فرح رحم والے نو پکې دې کې ترغیب ده دا الله فرح رحمت رکھتا چې الله به ما په جرم نه شوه واپس شا. انسان چې د ګنا نه توبه واسي نو حدیث کی راځي کمل ذنب له دا سده دې چې انسان د ګنا کړی اته یا کلاوی حصر یو بریته حصر و طالبان بس د بنا نور ماقوم کې صرف الله ددا کل سو شي نو نور د دروازې د بندې دغه یو دروازه کولا د ګنا در نه بس الله ته ورشد الله نه ماتيو ور ته شرط سره الله بیانې د توبې لپاره ډا خبر لازمي نه چې بیا با ګنا بزني ول نه مزهری حدیث لیکلو وختي مزهری کته مدرسه کې ندیځه انسان په ګنابه نه مخیم وي او قیمه ته بابا چې ګناړه پاسه ولارډه کوي ته نو بس کله مستهزه به رب دې خپل رب کور خندا دنیا کې ته چې اجر هم بس بیا به نه کوم بیا ورشيږي دا راځي مړه دا به دې ورها هره ملتقته بیا به نه کوم بیا وروليږي بیا دغه بیا نشي بیا دې کوروليږي نو دا وکیږي ټوګريال نه مته تاسو ما په کومه ستاسو سوال مزهری روایت نکله دنا... باسی... باسی... دا... باسی... دے... چې دے... پورے... پورے... کی... کان... یو انسان د نا�ېتوبو بازیتوبو بازي خره قسته کوي توو بس دې راستې دې لکه چې د خپل رت پر خندا کې خپل رت پر ټوکی کې دا ټوکو کار ښه پرمای علماء يسرو علی ما قالو ادې چې همیشوالې نتي په ګنابه نه پالو چې دې کړل دا هغه باندې ولر نی بس ندیم شي توبه وو بس دې ګنا نه رست شي آینده د بار اعظم او دایا دوسا دے دا بودعود روایت تے اسلام پرمائی چیو انسان اویا تیرے په خطابہ نرس کی گناو کی اویا تیرے او دے توبہ و باسی ندے ام و خطا سر کی گناو کی گئی اسرار دیتا ہو چی خدا کس دے بیا گیا کئی عربی کے اثر اللہوی ولم یسر دی اسرار و ہمیشہ والے لکی علامہ پا گنابانی فعلو چی دے کردی او پا خطابانی چکیرین پیام اللہ السلام پرمانی ما اثر را من استاغفارا انسان اسرار کونکے دو گنا نرے جکم کعویاب دو گناو کو توبہ اوباسی گیا بیا توبہ اوباسی اختاتی گنا کی گیا توبہ اوباسی نالنا فرمائی ولم یسولو علا ما فعلو وهمی علمون دی اسرار و ہمی شوالی نکوی پا گنا باندی وهمی او دی پوی کچی دا گنا چک دا گنا دا دا اللہ نا او په دې خبره پوری کیږي چې د دې لپاره ورځ ته راوخو نو راشي په نامه او بس د مات کیو هم دا مطلب شي نو استه افار دا د ترنجي نه روایت کې راځي چې الیسي پرมายانی سره او imageHeight د پیل امر نه خبره اوري نو خدای په ما د ډیره پایداره چکه لبا من صحابو نو ورجن قسم منو د ورکه خبر پیغمبر کړي نو قسم نو کنه ماغو دایي چې سید صحابو خپل کې اولسه پرمایي جماعت ابوبکر صدیق سه خبرو کړه اگر اختیار ولید نو قسم ور کړی دی او کنه دې ور کړی اگر اختیار ولید چې انسان ګناو کی او ته په تاسو د ورکات نه او د ورکات نه کولو کې او بیا د الله به انه بخنه انسان انسان او یبو بکر سے ما ته ویلی انسان بخي چې انسان نه خطا وشي او د سکه د ورکه ته نفل نو الله د انسان ته بخنه کوي او ما ته ویلی او یبو بکر صاحب را آیات الوش تو چې ولذین اذا فعلوا فاحشا وزلموا بس هم د آیات را ترات یات چې دی چې خدای پاک ویلی چې ګنا ته وشي ذکر الله بس یا ترمذی روایت ده او استغفار مونن بلا پیدی تم گناب تیم ماب کی او حلیث کی رازی ارے تنگیہ کہ اللہ لا رو باس او دہرے دہر تنگیہ کہ اللہ تعالی لا رو باس او ہر پریشانہ تعالی دا تا کلاوی کلاوال او رزب دا زیان ورکی چی دیتا با گمارونی فادر مسلم یا رویت دا ابي الرئيس بریعت ته امر له سلام پرما ی زما دی الله پسنی کتا سو گناہ کتا سو نور خلق براولونو بکی تو بیو واس مطلب ځان پورهږي کتا گناہ کتا سو بالله با ختم کی کی. نور خلق براولونو بونو مکی اته بیو واس مطلب نه دی چې ګناہ کاوه د ګناہ اجازه او سرٹیفیکیټ نه چې پیغمبر د بنا, بنا اجازه علم نه په حدیث پیغمبر دې دې کڼه کوي نه خدا باندې توبه نور برابرول غوونه باقی توبه وو بس دې حديث په مطلب ځان غویا کې دې حديث کې دې غنا او مطلب دا دې ترغیب ورکړي دې خبرې چې غنا دې نکېږي نو توبه وو بس انسانان خاص یې خو دې غنا دې نکېږي نو توبه وو بس دا ځکه خلق برابر دي غنا باقی توبه وو بس دې اشاره دې چې دا الله <تصحيح> تعالی غفريه <تصحيح> وعلى صفه د دنیا کې ښکارشي چې الله غفار او الله تعالی بخښنه کوي <تصحيح> نو فريقي ترغيب <تصحيح> دې د خبره چې ګنا رست ګره توبه و باسه ګناونه وکسر ګناونه کوي <تصحيح> کله کله کوي نو دا باک نو کسر ګناونه کومه ملحتبات برباد کوي چې ګنا کرے توبه کوي څه و باسه او حدیث کې هدي پورې راځي ته امر لشنام پرمای د رواح بخاری او مسلم راوی و وروي حديس دي چې انسان گناو کوي دی خو خدا په کماو بخي اللهم اغفر لي ذنوب خدا زما غنا معفي نخبه فرمای پیغمبر اسلام فرمای چې زما باندې ګناه کوهره زه ته پته ده چې زما یو غره دی او غما غم ما کوي بیا چې ګناه شي بیا ته هغه واسه پر اوه زما دی بندا ما رب غني د دې دایګنه دا دا دا چې زما یو رښتا ګنا ما په درې مأمير بیا غوناه کوي چې زمای یو دی چې په درې مأمير غوناه کوي دی او خدای ما مافي وبي الله تعالی یو رب زمای بنده هغه دا خبر اداه یوه څنڅه چې زمای یو رب دی او غوناني سلوم کوي معقوله په وي بیا خدای په تو پر مې يعمل ما شیتہ کړه غفرت لږه ما تبخله ودلې دا نه چې بس مطلب دی چې غونانه لکیږي زبره بخره ته کوا چې کیږي چ خداکي دې زبره غوښمه توبه او توبه او بس استغفار کول په یو انسان چې مشرک مرشي بیا د توبه نه کړلي یو قصدن لګی جدا خبره قصدن ګناه نه ځان ورشکول په کار توبه او ښه کاري بار حال دي کې استغفار بار کړي ايات څنګه نازل شیدای ته نزول موږ عبدالرحمن مسعود پرمہی پیغمبر علیہ السلام دا آیت ته شانین غون وجه بیان کړو که دا زفر عبدالرحمن باسه وو پرمہی چې مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام ته چې بنيسره فل دړېږي وګوره اجيب ګنا کو نو سربې ته چوکاټ باندې لیکلي دا کار ته ګنا باندې معاف دا کار زمونږ ګناونو پته نه لګي بې جمکې ویلا آیات الله نازل چې ډوره ګران کارونه موږ بس ګنا نه نا اللہ یاد بس توبہ و با سہو اسرار مکہ ویپا گناہ ہمیشہ والے مکہ او نورم پکے جدرے روایت قبیادی آیت کے بحث اگدیگنی زدیو جن نور شان نزول ذکر کو نورم پکے شان نزول میں نا اللہ فرمائی خوا ورپسی انہا اکا جزاؤ ہو دکا کسان چاہی سو صفات ذکر شو مخ کے آیات کے ذکر شو خرچہ کئی تانگ ارزانہ اگرانہ کئی غصص کی گناونا دخل کو خطا ماب کئی احسان کئی چھو گناو کی توبہ واسی گناونا ہمیشہ والے لگنی اولائی کا دغس پتنو والے کسان چلی جزاہم بدلے دی او سماب دا دی اغصد مغفرت من رب دہیم مغفرت ند جانب در اللہ ددی گناونا ماب کئی اللہ تبخنہ دی نیو داد چھو اللہ گناونا دویم نعمت سشری او جننات اوباغون دی داس تجری من تحتیال انخار چلان دی دا اگین نهرون بایی بخالدین اپیارا ہمیشہ بای آئید و نعم عجر العاملین او دک سب بہترین سواب دوے اللہ فرمائید او سب بہترین سواب دے چلان در اگر اونو ما پیور مبچی و جنناتون تللشی ہمیشہ بتیوسی و اپسی قد خلق من قبل کم سنن و دیکی تخویب دنیاوی را کل اللہ تلا منطق او ارسل زمن زمن کے بشارت او زیر بڑا گئی اللہ استا سنا مخ کی قد خلط تیر شوی من قبلکم راند استا سنا سننن تر واقعات سنن جمل سنت تر طریقوں پر مانا ملازی طریقی تیر شوی دیر واقعات تیر شوی دی واقعات داغا امتون فلر دھمکہ کے اوپر اوہ کیا تہ وګړه هغه الله تعالی زیا په زوی دی فتلک بیوتہ خالی قم د ماذل مقوم نه خالی پرتل چې کوم ظلم او شرک کړي فتلک مساک انهم لم تسکم من بعد الا قلیل دا ګورنه الله ول دا نه رستوږي سقوم نسید مخکوا کات ترشید آیات مطلب ظلم کړي کفر کړي دي نو الله نوکه تاسو نه پیغمبر مخالفت کوئ او ظلم کوئ او شرک کوئ نه الله متباور و الله اماګي قومه وګوره چې چا د پیغمبر اتباع کړي دا الله بچګړی دی نه جاتي ورګړا پکې بشارت شي نوکه تاسو نه پیغمبر اتباع او تابعداري کوي الله متباور تاسو نه نجات ورکړي مورتیشی دی ولاندې تاسو نه سناسونه منډې ورواکې یا تفسير وګورځي دا امر دنه بدوګي دا چه انسان پس موږ به کې واجب ان امر د وجوب نه نه مستحب نه چې انسان وګورې او د خلکو حالات پوری کوونه وړي چې باندې را راوستي او چوسو کله بچوري جاي حالات معلومه فصيرو في الارض مکه کې وګورې سيرو کې دې برت پا سير دې په نړۍ ته تلاشې انتا یا ته سيرانوا ماشي وانت کې پر غرمونو کې کده ابادي بنډه وسمه خنه په فلق سن زیبرت لنه چې نام له خلاق وړاندې فرمان هو الله ته دوه ورکړي زیبرت لته فکرې خو غوځي څلې دي تل په عزيزي زاويه نه فلار باندې لږ چې دا زیبرت په کار نه دا څلې دي ادا سيابا نظر ته دل په کارې زیبرت اوستل په کارې چې دا عذاب ورکړ کوځي چې پتا باندې عذاب راشي فنظر و سرو چکا فنظر و نظر کے اوپر ہے دک خلک بوبو را چې تم حق کی تیر شوی دي کیف کان عاقبت انجام دا خلکو چې خپل پیغمبرانی ته روځید کړیو دا الله حکمات یې نمنن پرمانی او انکار دا غی انجام شي نو پکې وی کی ترجیب دی ورنه پرمانیونه کی تکذیبونه پیغمبر دا حکم الله دا حکم تکذیبونه هنا بيان للناس الله وی بیان د خلقو ته اڅک مخک تیر شوه خبره تیر ش یعکل قران الله ی دی هاغه قران چیرې دا الله دا کتاب چیرې یا دا مخک خبره جدی بیان للناس دا بیان او وزاحت ته دا تعلیم دی لناس خلقو ته او او دا هدایت ته دیکې راهنمایي دا لارو دلب دته کوولو له دا قران لارو معلومه کیږي وامعذت ال اوپني کې نصيحت ته للمتقين د پاره د پرېزګارانو نه یو ہدایت انسان اوسې دلاره باندې روان شي اوسې دلاره باندې چلې کوم بچ او معذت او کلام ته لري کی چې انسان اګې سره د نو قرآن موعظتهم نه چې انسان اورې د بنوم نه یو تر اپتا موعدت تے ننا روا گارون انسان منا کی اول تر اپتا صحیح لی روا نی روا نی گئی دو تر اپتا دو تر اپتا دو صحیح لی روا نی روا نی گئی واللغینا کسن کی جبیو کی فاہشتا یو بی حیائی او ظلموا انفسهم یا ذلکم کی فزانوں انو باندې ذکر اللہ ہادیات کی اللہ لرا تا لوید او ځان له عذاب او د فست اللہ مخته ادری دی کی فاستغفرو پس دې بخاستا فرو پس بخنو ول له نوو بهیم د پارت الله الله ورسوله ان الله ما قاله بس دا کار سره الله کولی شي بل چانه سکلیشت انز کریم لکی سی ورته وزونهونه وتماعت و ما یاذل ظلم باو شي بخله غناونه اسوک الا الله مگر سره الله بخله شي ولهم يسر و بيا خمسه وله نکي مداومت نکي خالوچ دی کردی و هم یادم او دی پویگی چی اکنند کار بیا بیا پاگینا ورزی اللہ پورا توکینا ملائک دا کسان چلی جزاؤهم سوابوند دی بدلد دی مافرتم من ربهم رب بخن دا من ربهم رب بجانب درد دینا و جنات نودا سباغوند دی تجریچ بیگی با من تختیها لانداغینا الانحار و نحرنا خالدینا ہمیشہ بیتینا پدی باغنو کے و نعم اجرنا ملین او څه بهتری نه اجر نه ملينا ثواب دا ملي کوم کو چې دک ثواب دی دا مخکې تیر شي الله د څه بهتر اجر نه کان خدک ته دي من قبل کوم نه استا شن سنا شن واخيات واخيات د امتونو پسیرو په ارضی فستګر لګوي وګرځي فل اپ دې پسمکږي د عبرت دا قانون تنظرو مسؤر تنظرو مسوجکا نظر کوي کئ کئ څخه راتبتل نه کول نیینا سرانګ شان دا کسانو چې تګلی به کوو جنولي کوي دا قرآن چې دغه دا تور بیان چیرې بیان للناس دا بیان به خلق او ته وهلنه او هدایت ته واما عزتهم او ما عزت ته د ګنا نه پرهیز کمنه کیدی او ما عزت نه نسیت لن متقین د فرحد پرهیز کوونکو الله کریم خدای الله د دې چې کوم خلکو صفات صفات موږ پیدا کی چې ګنا کی دی کریم خپل سم چې تاوی بښنه سره تکه دا کیده زموږ د کریم خپل عمل زموږه او ګنابانو ته همې شوالی نو کړو مسل کریم خپل خپل نعمت مخترق بیان شي جنت نه بیان شو کریم خپل زموږه نصیب وځه تاوت خو خيسته ثواب خو خيسته بد کریم خپل دا خيسته بد نه دا به ترين اجر کریم خپل نصیب کی یالم ډېر ګنګار او فتاکاري یالنا خو تر کریم کریم ځکه ته لو یو یا ماشرب زبخه کولیش کریم خو رحم دیند نو بخنه واړو زما غونمو ماف کیدانې متنه متنسب شي خراب خلق دنیا کې پرشوي دا یې نارې نامو ساتي لا ایله نارې نامو ساتي خو په تکاول <سؤال> دا قران ہدایت نه هيته نو ایدت الله کریم خو توفیق را کلا ولولار د بچي په خناننن په دې باندې روان کریم افغانستان الله